Goeiedag maats, ek hoop jylle het allemaal nou uitgeris en dat die oorkies nou waaruit oop is om een nieuwe story te hoor. Vandaag gaan ons een bykie praat oor hoe lief mense vir vader kan wees. Weet jylle waar is liefde? Waar voel jy liefde? Ja, dit is recht, ons voel liefde in ons voel liefde in ons hart. Daar wat ons ook betiemaal voel, wanneer ons harkie seer word en ons huil. Ander kere word ons weer so blij, dat het voel of ons harkie uit ons lichaam uit gaan spring van blijdskap. Nee! Maar vandag gaan ons leer van 'n mama en haar sieve seens, wat so lieve vader Yahweh was, dat niks in die hele wereld hulle kon wegkryf van hom af nie. Nadat die volk, die wette gekry het, wat Mooses vir hulle gebring het van vader af, het het vir 'n ruk lang goed gegaan, en Mooses is toen nou ook op die einde van die dag weg van die aarde af, met ander woorde, hy het gesterwe, en daar was iemand anders in sy plek aangestel. Joshua was die naam van die man, wat oorgeneem het by Mooses en die volk gehelp het en gelei het. En na hom was daar ook ander, Maar nou is ons in een ander tydvak waar die volk in oorlog gewikkel was. Een ander heerser het eenvoudig oorgevat en die mense van ons voorvaders, die Israelite en die Hebreers, verskrikkelijk vervolg. Nou om iemand te vervolg beteken, hy kan nie sy vrye wil uitvoer nie en hy word op ja gemaakt, daar word oorlog tegen hulle gemaakt. En die volk wat hy oorgeneem het, die heerser oorgeneem het, moet dan eenvoudig hulle reels en wette gehoorzaam, anders word hulle eenvoudig, net doodgemaak. Dit was verskrikkelijke tijen waar ons mense geleef het. En ja, ons gaan seker weer in seke erge tijen leef, maar kom ons kyk eers, hoe lief kan mense vervader wees? Antioogus was die naam van die man wat ons mense verskrikkelijk vervolg het. Hulle het bijvoorbeeld wette ingestel dat die mense nou glad nie meer hulle liefdesoffer sy vader mag bring nie, maar dat hulle moes offer vir afgoede. Die Israelite in die Hebreers moes nou die nieuwe volk sy spoortgoede aan bid. Dit was verskrikkelijk vir ons mense geweest. As hulle dit nie doen nie, dan word hulle doodgemaak. Nou, wat gaan ek en jy doen as iemand vir ons sê, ons moet nou Olympus die sportgod skielik aanbid. Dit is makkelijk om te sê, ja, ons sal dit nou nie doen nie, ons sal by vader, ja, we bly. Maar wanneer ons sien hoe hulle ons mense doodmaak, o, dan gaan ons vreeslik bang word, want dit is wat gewoonlik gebeur. Maar kom ons kyk hoe dapper kan vader en mama en haar 7 seens se harte maak. En met ander woorde, hy kan ook ons so dapper maak as ons vir hom so lief is. Nou terwyl hierdie antiehoog is en sy mense vreselik gejag het op ons mense, op ons Hebreërs en israelite, was daar in daar die tydperk ook een mama met 7 seens, soos ek julle nou al gesê het, En hierdie is dier die koning met geesel en sweepsla gedwing om verbode varkvleis te eet. Julle weet ons dat vaderse wette sê ons moet nie varkvleis eet nie na. Nee. Nou ons voorouwers, die Israelite, was baie baie gehoorsam in hierdie wette en daarom het hulle altyd so gezond geleef. Maar hierdie niewe mense, hierdie ander volk wat nou oor die Israelite geërs het, wou hulle doong om nie vaderse wette te gehoorzaam nie, om nie liefdeswette te gehoorzaam nie, met vreeslike gevolge. Maar hierdie moeder het eenvoudig maar die sla gevat. Om iemand te gesel en met sweepsla te slaan, is verskrikkelijk seer, mense. Dit is wanneer iemand met fijn touwe jou oor die rug slaan. Dit is baie seer. En toe het een van hulle, wat ook namens die ander gepraat het, gesê, wat wil jy vir ons vra om te wete te kom? Want ons is bereid om lieverste te sterwe, as om die wete van ons vaders te oortree. Ja, ons sal eerder dood gaan, as om nie te luister na wat vader Yahweh sê nie. Maar die koning, het woedend geword, en hy het toe vir die mense die opdrachte gegeen, om al die ketels en panne, vir vir warm te maak. Nou die panne, maats, was groot panne geweest. baie baie groot, hulle was amper so groot, soos een kleinere geswembad. Nou toe hierdie panne, en hierdie ketels, vir warm was, het hy van diegene, wat ook namens die ander gepraat het, net eenvoudig hulle tongen laat uitsnui. En met die ander weer, het hy nog vreder goed gedoen. Dit was verskrikkelijk wat hulle met ons mense gedoen het. En dan moet hulle boeties en hulle maas en hulle paas en hulle sissies moet nou kyk hoe dit gedoen word, om daarna te kyk, en dalk sal hulle nou bang word en besluit nie, hulle sal nou maar doen wat die koning sê en die afgoede dien en die varkvluis ee. Maar nie, ons mense het sterk gebly. Al het hierdie koning gemaakt dat hierdie ons mense heel te mal vermink is en hulle dan naar die vier toe gebring het. En nog voordat hulle heel te mal dood is, het hulle nog in hierdie vreselike panne gegooi en hulle laat braai. En hierdie ma het na dit gekyk en die ander broers het daarna gekyk en hulle het vir mekaar gesê, kom ons bly sterk. Ons doen wat vader Jahwe sê ons moet doen. Ons gaan nie val nie. Ons gaan nie dat die duivel wat nou dier hierdie koning werk maak dat ons nie gehoorsam is nie. Kom wat wil. Ons is lief vir vader Jahwe. Ons sal nie dat die duivel ween nie. Maak nie saak wat nie. Jahwe, ons Eloai, sê dit en hy sal ons dier die waarheid vertroes net soos wat Moshe vir ons geleer het en vir ons voorspel het, toe hy gesê het, en hy, vader Jawe nou, skink vertroesting aan sy diensknechte. Toe het hierdie broers wat oorgebly het en die ma geweet, vader sal vir hulle vertroesting gee. En toe die eerste, een, die eerste broer nou op hierdie vrede weise gegaan het, gesterf het, het hulle die se mense nou die tweede broer ook gebring om bespot te word en hylle het met hom ook vreed gehandel hylle het sy hare afgetrek en toe vir hom gevra of hy nie lieverste sal eet as om sy lichaam lid vir lid te laat vermink nie met ander woorde, hylle sal, sê vir hom ons sal, ons sal oppe om jou seer te maak en ons gaan nie maak dat jy dan dood gaan nie as jy maar net een piekie van hierdie varkvleisies sal eet nie. Ach, toe eet net so'n piekie byk en dit is aukei okay om dit te eet. Maar hierdie boete het net so sterk gestaan en hy sê toe in sy moedertaal, Beslis nie! En toe het hierdie vrede mense ook hom baie, baie vred laat doodgaan. En toch nog, met sy laaste asem, voor hy dit uitgeblaas het, sê hy, jou booswig, jy beroof ons wel van ons teenswoordige lewe, maar die koning van die heelal, jawe, sal ons, wat om sy wette gedood word, net omdat jylle nie wil hee, ons moet hom dienie, en ons vir hom lief is, en ons doen wat hy vir ons sê, net daarom, laat hy ons opstaan vir die opstanding van die eeuwige lewe. Ons sal vir eeuwig lewe, omdat ons geluister het na wat hy sê, al maak jy ons hier dood, ons sal nog steeds lewe aan die ander kant. En toe het hy gesterwe. En hy het die bedaarde broer gebring, en met hom die selfde gedoen. Hy het vir hom ook gesê, ach eet net ou biekie van hierdie kossies, wat jy nou eindelijk nie mag eet nie, maar Edith, kijk hoe lekker lyk dit, dit is heel, heel reg, Moenie bekommerd wees nie, Edith, daar sal niks gebeur nie, jy sal net bly lewe as jy dit eef. Maar hierdie broer het ook sterk bly staan in sy liefde vir vader Yahweh, en hy het sy tong uitgesteek, en sy hande voorom uitgestrek, en hy het baie ferm vir hulle gesê, van die hemel het ek hier die lede verkry, en ter terwille van sy wette, Terwille van vader Jawe se wette, spaar ek hulle nie. Maar ek hoop dat ek hulle weer op net van hom sal terugkry. Sien maats, hierdie sien was beslis ook baie lief vir vader Jawe. En selfs die koning was so verstom gewees, hulle was verbaas dat hierdie jong sien soveel moed gehad het omdat hy om heeltemaal nie daar oor bekommer het, dat hulle hom gaan martel nie. Want hy was eenvoudig so lief vir vader Jawe. En nadat ook hy gesterf het, het hulle die vierde boete gebring. Met die martelinge, wou hulle hom ook martel. En hulle het ook. En toe hier die vierde boete aan sy einde kom, het hy nog gesê, voordat hy sy asem uitblaas, sê hy toe, ek kies eerder, om dier mense, om die lewe gebring te word, met anner woorde, om dier mense doodgemaak te word, as dier Elohim, as dier vader Yahweh, van wie ons, met vertrouwe verwacht, dat hy ons wel weer sal opwek, maar vir jou, sal daar geen opstanding wees tot die lewe nie. Met ander woorde, hulle wat nou vir ons mense dood maak, wat hierdie seuns dood maak omdat hulle so lief vir Vader Jahwe is en nie wil afwyk van sy wette nie. Hulle hulle kan nie kan lewe soos wat ons kan lewe na die dood nie. En ook hy het gesterwe. En toe bring hulle die vyfde boete in En die boete was net so lief vir vader Yahweh nie. En hy het gebly by dit wat sy maam geleer het van vader Yahweh. En wat hylle by Moshe geleer het. En hylle het hom ook verskrikkelijk gemartel. Hierdie koning en sy mense. Het hom vreeslik gemartel. En hy het na die koning gekyk. En hy het vir die koning gesê. Hierdie dapper sien van Yahweh. By die mense het jy die mag om met hulle te maak soos jy wil, koning, maar ook jy kan sterwe, ja, jy kan doodgaan. Maar jy moet nie denk, dat ons volk door Elohim verlaat is nie. Jy moet nie denk, dat Jave ons verlaat het en nie meer na ons toe wil terugkom nie. Leef jy maar net lang genoeg en kyk een bykie, dan na die grootheid van sy mag, kyk een bykie wat ons vader Yahweh alles kan doen. Kyk maar, hoe hy jou en jou nageslag, sal laat lei vir dit wat jy nou aan ons doen. En naom, het hulle ook die seste boete gebring, en net toe hy op die punt staan om sy asem uit te blaas, om die geest te gee, het hy ook nog gesê, die seste boete. Jy moet jou nie dier die skyn laat misleine, koning. Ons ondergaan hier die leiding, om ons eie ontwil. Ontstellende dinge het oor ons gekom, omdat ons tegen ons vader, Yahweh, oortree het. Daarom laat hy toe, laat hierdie vreeslike dinge nou met ons gebeur. Maar hy het ons nie verlaat nie. En jy moet ook nie dink, koning, dat jy self ongestraft sal bly nie, want jy het het gewaag om teen Yahweh, teen Elohim, te veg. Sien maats, as een mens, een kind van vader, skade aan doen. as iemand baie lief is vir vader Yahweh, en jy doen daar die kind, daar mens, skade aan, dat hy seer krij of self sterwe, dan gaan vader Yahweh jou straf, want hy is baie lief, die kind van hom, en as jy hom seer maak, dan maak jy vader Yahweh sy hart seer. So, hy gaan jou laat leive dit wat jy gedoen het teen hom, want as jy iets aan sy kind doen, dan is het so goed jy doen het aan hom self. Kan jylle denk maats, hoe verskrikkelijk hart seer hierdie mama moes wees om daar te staan en te sien hoe al sieve haar seens so doodgemartel word, net omdat hulle vir vader Yahweh Shua baie baie lief het en by sy wette bly en dat hulle sterk genoeg is om nie te val nie en om nie vader Yahweh sy hart verder seer te maak nie. Hierdie mama was baie dapper gewees Sy was een wonderlijke ma om so te kon vaststaan by vader. En ook sy verdien baie bewondering dat sy so kon staan. Ek dink as ek so iets moes deurgaan, sal so ek verskrikkelijk geheile. Ek weet nie of ek het so kon het nie. Maar beslis het vader Jave hierdie mama sterk gemaakt. So ons weet nou, As ons lief is vir vader Jahwe en ons vrou, dan maak hy ons harte sterk en kan ons staan vir hom. Ja, sy het elk een van haar seens in hulle moedertaal baie mooi bygestaan, en hulle moed ingepraat. En terwijl sy haar vrouwe hart met manne moed versterk het en opgewek het, het sy vir hulle gesê, Ek weet nie, hoe jylle in my skoot gevorm is nie. Ek weet nie hoe jylle binne my gemaakt is nie. Want dit is nie ek wat jylle asem en lewe gegee het nie. En het is ook nie ek wat elkien van jylle se levensbesginsels gerangskik het nie. Nou maats, dit beteken, hierdie mama sê, sy kon nie self hulle gemaakt het nie. Dit was vader wat hierdie babiekies binne in haar maakie gesit het, en hylle daar uitgehaal het, en vir hulle asem ingeblaas het, so hulle kon lewe en hylle haar kinderkies kon gewees het. En sy sê ook daarmee, dat hierdie kinders, is eindelijk vaderse kinders, want vader het hulle eindelijk gemaakt, hy het hulle net geleen vir haar. Onthoud dit want ons is net geleen vir ons pappas en mamas. Ja, en hylle is ook net vir ons geleen, en ons moet mekaar mooi oppas, nee, en mykaar altyd bemoedig, sy het vir hulle gesê, nee, dit was die skepper van die heel al, dit was Yahweh, hy laat een mens ontstaan, soos hy die ontstaan van alles uitdink, hy, hy, Yahweh, sal jylle in sy ontferming op niet weer asem en lewe gee, as jylle nou terwille van sy wette, jylle self nie spaar nie, as jylle nou doen wat vader van jylle verwacht, dan sal hy jylle weer levendig maak, moet nie daar oor bekommerd wees nie. En Antioogus, hierdie vreeslike man, het gemeen, dat sy nou vir hom vloek, of met hom, vreselike goeders vir hom sê, omdat hy nie haar taal mooi verstaan het nie. Daarom het hy probeer, om die jongste sien, die laat laatlammiekie, wat nog oorgeblei het, nie alleen met woorde te verleinie, maar hy het ook, met eede verseker dat, dat hy hom baie reik sal maak. Hy het hom met ander woorde probeer ompraat, en vir hom gesê dat hy, as hy nou minste, dan sy vaders verloon, en hierdie wette niet doen nie, en die varkvleis eet, dan sal hy vir hom skat maak. Hy sal baie geld kry, en hy sal goeie werk gekry het, en al syke dinge, Maar hierdie sien was baie slim, want hy was nie so lief vir geld nie, nie, hy was baie liever vir Javie. Maar hierdie sien het omrechtig nie aan hierdie dinge gesteer nie. En die koning het toe die moeder laat roep, hy het die mama gesê om te kom, en hy het vir haar gesê dat sy haar sien moet ompraat. En hy het aangehou by haar, en aangehou en aangedrinkt en later dan, to kon sy dit nou maar seker nie meer aan teer nie, toe stem sy in om met haar sien te praat, om te kyk of hy nou sal val hiervoor. En sy het toe oor omgebuig, en ten spuite van hierdie vreselike terran, het die mama in moedertaal, met ander woorde die taal wat sy en haar sien mekaar verstaan, maar die koning en sy mense verstaan hulle nie, die moedertaal nie, met hom gepraat en vir hom gesê, my liewe sien, betoon medelije met my, Wie is toch een bekie jammer vir my, negen maande het ek jou in my gedra, in my skoot gedra, ja, drie jaar het ek jou selfkos gegeen, gevoed, en op hierdie leeftijd het ek jou versorg, en groot gemaakt en opgepas, ek smeek jou, my ou kynkie, asseblief, kyk op na die jimmele en kyk die aarde en alles wat daar is en wat in haar is. Denk daaraan dat vader Yahweh, Elohim, hierdie dinge uit niks uitgemaak het en dat die mensdom net so ontstaan het, sommer net uit niks uit. Moe nie bang wees nie. Moe het nie bang wees, dat hier die laksmanne so aangaan nie. Moe nie vir hulle bang wees nie, my kind. Maar wys dat jy jou broers waard is. Dat jy net so dapper soos jou broers is. En neem die dood aan. Moe nie bekommerd wees om dood te gaan nie. So ek jou saam met jou broers, op die dag van ontferming weer kan terugkry. Met ander woorde, op die dag, wat ons allemaal by mekaar kan wees, dat jy ook daar sal wees, en dat jy nie nie daar gaan wees nie. En net nadat sy ma met hom klaar gepraat het, toe sê die sien vir die klomp mense wat so omomstaan, vir wie wacht jylle? Die bevel van die koning gehoorsam ek nie, Nee. Maar wel luister ek na die bevel van die wet, wat dier Mouchet aan ons vaders gegee is. Jy dan, wat al hierdie rampe vir die manne van Juda uitgedink het, jy, wat al hierdie rampe uitgedink het, moet nie dat jy niks gaan oorkom nie, want vader Yahweh ja, het gesien wat jy doen. Ons word nou wel gestraf vir dit wat ons verkeerd gedoen het tegenwoord ons vader. Maar, en as ons levende meester Yahshua, vir een kort tykje vir ons kwaad is, sodat hy ons bykie straf en tigtig, dan sal hy toch weer vir ons goed word, en sal hy om met sy diensknechte versoen. Maar jy, die elendigste boosvig van al die mense, jou bose mens, moet nie so hoogmoedig wees nie, terwyl jy jou hande slaan aan sy diensknechte nie. Hoi jette, hier kom een vreeslike ding vir jou, Want jy het die oordeel van die almachtige en die alsiende Yahweh Elohim nog nie ontloop nie. Nee, wat? Dit gaan nog beslis met jou gebeur en daar is nie een meneer dat jy dit kan ontsnap van Elohim nie. Nadat my broers vir een kort tydkie pijn gehad het, soos wat jylle hulle gemartel het, is my broers nou by vader Yahweh omdat hulle op 'n eerbare manier gegaan het maar jy sal in die oordeel van vader Yahweh jou straf kry vir jou verskrikkelike hoogmoed. Ek dan, ek gee net soos my broers, my lichaam en my lewe vir die voorvaderlike wette, vir alles wat vader ons geleer het, en ek smeek my vader Yahweh, my Elohei, dat hy hier die volk weerspoedig, baie gauw, in barmhartigheid sal aanneem, dat hy weer hulle sal jammer kry en hulle sal help, terwyl hy jou dier kwelinge en besoekinge, bekommernisse sal doen om te erken dat net hy vader Jahwe is, die enigste el wat daar is, en dat die woede van die almachtige vader Yahweh, wat oor ons hele volk gebring is, omdat ons verkeerd gedoen het, en my en my broers een einde mag vindt, dat het nou hier sal stop en niemand verder in ons volk daar oor hoef te leid nie. En hier oor, het die koning feitlik mal geword van woede, en omdat hy dier die smaad verbitter is, het hy hom nog erger laat martel as al die ander boeties. Dit was lelik van hierdie koning, hy het nou skoon woedend geraak, ne, mal geword, en hy besluit om hierdie boete, die kleinste en die jongste van hulle amal, nog meer en erger te martel is al die ander. Maar ook hy het sy vertrouwe en vader gesit en op 'n eerlike en respectvolle manier die aarde verlaat en die gees gegeen. En hy is by sy broers versamel by Jawe. En as laaste het hy ook die moeder van hierdie sieve seens laat sterf. Maats, sien jylle hoe groot was hierdie ma en haar 7 seens se liefde vir vader? Hulle wou nie sy wette breek nie, want hulle wou nie sy hart nog verder seer nie. En hulle wou ook nie hulle ma sy hart seer maak nie, dier nie te doen wat sy hulle geleer het nie. Nee, hulle was allemaal so lief vir mekaar, dat hulle besluit het, as een dan moet doodgaan, dan gaan allemaal saam dood. Want hulle weet, dat hulle maar net hulle luifies uittrek hier, en dan onmiddellik by vader Jahwe in een nieuwe hemel kom, in een nieuwe plek, waar hulle allemaal weer by mekaar is, en vir mekaar kan liefwees, en saam met Yahshua, waar hulle om kan sien, is dit nie wonderlik nie maat. Laat ons nou allemaal, hier die verhaal, baie, baie mooi onthou, so dit maak nie saak, wat in ons levens gebeur nie. As iemand ons wil doong, om verkeerde goed te doen, dit wat ons weet, ons nie mag doen nie, wat Javie nie wil hee ons moet doen nie, wat van die bose is, en nie van die liefde van vader nie, dat ons weet, as ons by vader bly, sal ons, een baie groot beloning kry, ja, en al sterf ons hier, is ons dan, finaal by hom, is net een kordrukje op hierdie aarde, my kinders, dan, is ons verewig by Yahweh. Hoe wonderlik is dit nie? Mooi blij!